Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ 41. Анжеліка втілювала усіх жінок. Він не міг порівняти її ні з ким, як не міг пересититися нею. У якому б вигляді він її не зустрів, їй завжди вдавалося пробудити його цікавість і спалахнути почуття. Тоді в Кандії він уявив собі, що більше не любить її через зради, але досить було побачити її, як його захлеснули бажання та ніжність. Він думав, що забув її настільки, що зможе без жалю поступитися іншим. Але тільки думка, що якийсь Берн намагався її поцілувати, викликала в нього ревниву лють. Він намагався її зневажати, але раптом зрозумів, що вона перша жінка, чий характер викликав у нього щире захоплення. Він думав, що більше не бажає її, а сам без кінця мріяв про її тіло, про її вуста, про її очі, про її голос і розмірковував, якими хитрощами зуміє пробудити пристрасть у цій норовливій красі. Чи не тому грубий одяг, в який вона була одягнена в Ларошелі, викликали в нього таке роздратування, що вони дуже добре приховували форми, чиї солодкі таємниці знову манили його? І бажання принизити, поранити її, було викликано цією жагою до володіння. Вона змусила його втратити нормальну витримку. Його чоловічі розрахунки, його знання жіночих хитрощів розбилися вщем, як скло, і нічим не допомогли йому. Він втратив через неї голову, ось у чому річ. Тому він захоплювався нею і схилявся перед нею, тим більше, що вона, здається, і не підозрювала про свою перемогу. Цим вона теж приваблювала його. Її стриманість нелегко було подолати. Вона була не з тих балакучих жінок, які з ким завгодно діляться найінтимнішими переживаннями. Її вважали цілісною, безпосередньою натурою, але мінливості долі посилили її природну гордість. Скоріше зі сором'язливості, ніж із зарозумілості, вона ні перед ким не відкривала свою душу, знаючи, що не варто шукати співчуття в чужих серцях. Вона опускала свої довгі вії і нічого не казала. Вона замикалася у собі, у якому таємному саду, у яких спогадах або в яких стражданнях. Перед Анжелікою виявився безсилим його дар читати чужі думки. Багато провидців знаходили в нього цей талант, який він розвивав і відточував, навчаючись у східних мудреців. Чи тому, що він любив її надто сильно, чи тому, що міць її власного розуму притупляла його проникливість. Саме тому він із нетерпінням чекав, що скаже про неї Масава. Масава був мудрий, як і всі люди, не втратив зв'язку з природою, ще й багатий життєвий досвід загострив його природну інтуїцію, він не міг помилитися. Граф влаштував так, що на міленні Анжеліка опинилася у першій низці протестантів. Здавалося, що Масава нічого не помічає, але граф знав із досвіду, що це не так. Після закінчення церемонії вони довго розмовляли про різні предмети – про іспанців із півдня, про бостонських квакерів, про англійського короля, про достаток лосів у цих краях і про земні божества, із якими нелегко порозумітися. Чи зумієш ти залучити на свій бік земні божества, як заманив морські? Чи маєш рацію, змінюючи духів, які вже підкорилися твоїй владі на інших, незнайомих і ревнивих? – спитав вождь. Вони сиділи удвох перед фортом, на високому мисі, звідки було видно море. Сашем прибув здалеку, щоб поговорити про те, кого називали «той, хто слухає Всесвіт». Потрібно було приділити вождеві достатньо часу. Жофрей Депирак відповідав спокійно, не порушуючи довгих пауз. Нарешті Сашем заговорив про те, що цікавило графа. «Чому жінка з волоссям, яке світиться, живе серед блідолицих із крижаними душами?» І, подумавши хвилину, він додав, «Вона не з їхнього племені. Чому вона з ними?» Граф мовчав. Він відчував, що серце б'ється із юнацьким хвилюванням. Сашем кілька разів глибоко затягнувся трубкою. Здавалося, він задрімав. Потім очі його знову спалахнули. «Ця жінка належить тобі. Чому ти тримаєш її на відстані? Чому пригнічуєш бажання, яке вона у тебе викликає?» Здавалося, він майже ображений, як і щоразу, коли йому доводилося стикатися із шаленою поведінкою блідолицих. Лише у подібних випадках почуття відбивалися на його безпристрасному обличчі. «Розум у блідолицих темний і негнучкий, як погано вироблена шкіра», – відповів Жофрей де Пирак. «Я не володію твоєю проникливістю, о, великий Сашеме, і сумніваюся в цій жінці». Я не знаю, чи гідна вона жити під моїм дахом і поділити зі мною ложе. Старий кивнув друже мій, твоя обережність робить тобі честь. Тим більше, що це рідкісна якість. Жінка – єдина дичина, яка здається невинною навіть найобережнішому мисливцю. І він не прийде до тями раніше, ніж вона його всього не поранить. І все ж таки я скажу ті слова, які сподіваються почути твоє серце вже охоплене любов'ю. Ця жінка може спати поряд із тобою. Вона не зменшить твою силу і не змусить твій розум, бо вона сама сила і світло. Серце її з чистого золота, у ньому горить вогонь привітності, подібний до полум'я вогнища, біля якого сідає втомлений воїн. «Великий вождю, я не знаю, чи не засліпило й тебе це світло», засміявся Грах Депейрак. «Але те, що ти мені сказав, перевершило всі мої сподівання». Може, лагідність, якою ти її наділяєш, насправді лише удавання, зізнаюся тобі, перед цією жінкою тремтіли принци. А хіба я сказав, що перед лицем ворогів у неї не знайдеться пазурів, гострих, як кенджали? Сердито заперечив старий Масава. Але ти зумів її підкорити, і тепер нема чого боятися. Ти навік її пан. Старий індіанець трохи посміхнувся. Плоть її солодка, як мед, Насолоджуйся ж нею. Дякую тобі, старий масаво. Навіть якби ти зробив тільки це, просвітив мій розум, темний і негнучкий, отруєний сумнівами, ти б послужив своєму народові добру службу, тому що, поки я живий, я боротимуся, щоб захистити його, а якщо вона буде поряд, у мене вистачить сил, щоб жити та боротися. Через те, що колись він жорстоко страждав, втративши її, у нього склалося про неї уявлення як про порожню через невірну жінку. Кантор розповідав, що мати ніколи не говорила їм про нього. Тільки тепер він починав розуміти, що тому могли бути інші причини, ніж забуття. Нічна Голзборо заспокоїла його в одному відношенні. Їхні тіла були створені одне для одного. Та спрага, яка вабила її до нього, виявилася сильнішою за всі її побоювання. І хоча прекрасні патриціанські губи не розкрилися під його поцілунками, він відчув інші ознаки її слабкості. Він, як і раніше, був єдиним чоловіком, здатним схвилювати її почуття, зламати її опір. І для нього вона завжди буде єдиною жінкою, яка, навіть така холодна і тремтяча, як тієї ночі, могла доставити йому любовної насолоди, близької до екстазу. У нього бували вправні коханки, але з ними все було лише милою грою. Коли ж він обіймав Анжеліку, йому здавалося, ніби він відпливає на острів Богів, у царство вогню, провалюється в темну прірву, де розлучається із самим собою, щоб на скуштувати райське блаженство. Влада, якою володіла над його тілом, її ніжна золотиста плоть була воїстину Чаклунською. Він відчувся з усією силою ще в ті часи, коли не міг зрозуміти, як зуміло його зачарувати це гарне недосвідчене створіння. І ось через 15 років він зазнав того ж подиву й захоплення – цієї ночі на кораблі, зовсім не схожій на їхні колишні ночі. І це тепер, коли вони обоє були вигнанцями, майже чужими одне одному. Він швидко крокував сповнений пристрасті у плащі, що розвівався вітром, із захопленням дивлячись навколо. Берег із мілинами кольору зорі здавався йому надзвичайно красивим. Це видовище посилювало екстаз, який він відчував, відкривши собі невідоме раніше велике кохання. Її жаркий вогонь спалахував у його серці. Те, що колись доля забрала в нього, нині було повернуто сторицею. Багатство, замки, титули чи може все це зрівнятися зі щастям бути людиною у розквіті сил, на незвіданих берегах, з великою любов'ю у серці. Повернувшись у форт, він наказав сідлати коня. Звісно, Анжеліка зараз у таборі шамплена, вона робить усе, що їй заманеться. За роки незалежності вона звикла сама влаштовувати свою долю, налегко знову привчити її до подружньої покірності. І хоча старий Масава впевнено оголосив «Ти її пан», маючи справу з Анжелікою, слід було дотримуватись найбільшої обережності. Усміхаючись, він їхав протоптаною в лісі стежкою, як у величезні дерева, і ніч огорнули непроглядною темрявою. «Чим важча перемога, тим дорожче кохання». Так говорив Леша Пелен, древній учитель мистецтва кохання, яким далеким тепер здавався той веселий двір, де він так ремно сприяв відродженню традицій минулого. Він згадував про нього без жалю, він завжди умів забувати колишні радощі, вичерпавши їх до кінця, щоб звернутися до нових незвіданих насолод нове кохання виганяє колишнє. І лише одній анжеліці вдалося спростувати мудре старе прислів'я. Завдаючи то радості, то страждань, любов до неї завжди була живою в його серці. Неподалік від табору Шамплена він зустрів процесію, що йшла при світлі смолоскипів. Кроулі переїжджав разом із дружиною, дітьми та слугами, щоб влаштуватися на нічліг у сусідньому індіанському селі. Я поступився своєю хатиною, тій чудовій леді, яка так добре володіє пістолетом. Індіанці прозвали її літнім світлом. «Вибачте мене, пане Депейраку, вітаю вас!» – кажуть, це ваша коханка. «Ні, вона мені дружина, а не коханка». «То ви одружені?» – вигукнув Кроулі. «Неймовірно, вона ваша дружина, але відколи?» – «Вже п'ятнадцять років», – сказав граф, пускаючи коня галопом. Приїхавши в табір Шамплена, він зіскочив з коня, кинув поводи охоронцю, який супроводжував його, і ніким не помічений у темряві наблизився до будинку Кроулі. За дорогоцінним склом крихітних вікон світилися вогники. Жофрей Деперак нахилився, зазирнув у середину і був приголомшений картиною, яка відкрилася його очам, бо умів тонко відчувати красу і жіночу красу також. Те, що він побачив, було дуже просто і водночас сповнене чудової гармонії. Ставши навколішки перед вогнищем, Анжеліка мила, стоячу у балі оноріну, Голенька дівчинка, вся рожева від відблизьків полум'я, яка трясла іскристою копицею довгого русявого волосся, яке спадало їй на плечі, була сповнена тієї невинної і трохи лякаючої чарівності, яка, як кажуть, відрізняє пустотливих ельфів, цих улюблених героїв казок і легенд. Вони живуть по берегах річок або в лісах, прикрашають себе черепашками і листям, і за повір'ям обожнюють грати жарти із мандрівниками, а потім раптово зникають, і тобі стає сумно, наче тебе покинуло твоє власне дитинство. Порівняно зі своєю маленькою донькою, Анжеліка здавалася слабкою та беззахисною. Її краса вже не була небезпечною, а лише чарівною. І він зрозумів, що саме Оноріна зробила з неї ту іншу жінку – яку йому так важко було пізнати. Яка ж вона мила. Дивлячись на неї, він уперше подумав, що такі ось прості жести дуже природні для неї. Йому згадалося, що вона виросла у тій майже селянській бідності, яка стала долею багатьох провінційних дворянських сімей. Маленька дикунка, що потіли в Тулузі, коли її привезли туди, і він представляв її товариству як свою дружину. І вона зберегла цю здатність. Жити просто і задовольнятися малим. Нині вона поливає чистою джерельною водою маленьке тільце своєї доньки. І вже щаслива. Хіба він хотів би бачити її іншою, озлобленою, запеклою катастрофами всього свого життя, яка з першої дами Версаля перетворилася на жебрачку і, позбавившись усього, була принесена до берегів напівдикої країни. А її краса хіба стояла б вона під натиском розчарування та злості? Ненависть можуть дозволити собі тільки юні. Так, Анжеліці є на що поскаржитися, і все-таки життя не втратило для неї своєї принади. Узи, які поєднують цих двох, матір і доньку, прекрасні. І ніхто, ні він, ні хтось іще не зможе їх порвати. Деякі народи Сходу вірять у перетворення душі. «Хто ви, панянко Норіно, Звідки ви прийшли до нас? І куди прямуєте?» Дівчинка повернула голову до вікна, і він побачив, що вона посміхається. Жофрей Депирак обійшов колом хатину і постукав у двері. Анжеліка вимила голову і собі, і Оноріні, і всім дітям, які потрапили їй під руку. Вона під двадцять разів сходила б з відрами до джерела, не скаржачись на втому. Такою невичерпною була її радість. Вода, свіжа, прісна вода. Її так багато, і вона така смачна. Тільце не стало шорстким від морської солі, шкіра зблідла, і з-під неї випирали всі кістки, а колись мала була така міцна і пухкенька. «О, Господи!» – зітхнула пані Карер. «Ще трохи, і вони б усі повмирали у нас на руках!» Але всі діти дісталися землі обітованої цілими і неушкодженими. Разом з Анжелікою та Оноріною у будиночку Кроулі, найупорядкованішому, розмістилися також пані Карель зі своїми молодшими нащадками, вдова булочника з двома маленькими синами та троє дітей Берна. «Чорна людина прийшла», – сказала Оноріна, і сяючою посмішкою додала. «Він мені дуже подобається». Анжеліка не відразу зрозуміла, про яку чорну людину йдеться. Побачивши чоловіка, вона збентежилася. Її збентеження стало ще більшим, коли він, клонившись дамам, підійшов до неї і тихо сказав. «Я шукав вас, пані. Мене? Так, вас, як це не дивно. Поки ви були на кораблі, я принаймні завжди знав, де вас шукати. Але тепер, коли у вашому розпорядженні цілий континент, завдання стає важчим». Вона засміялася, але погляд їй залишався сумним. «Чи я зрозуміла? Ви хочете, щоб я жила поряд із вами?» «А ви сумніваєтеся у цьому? Хіба я вам не казав?» Анжеліка відвернулася. Вона підняла Оноріну з балі і загорнула в ковдру. «Я займаю у вашому житті таке незначне місце», – сказала вона напівголосно. «Я означаю для вас зовсім мало, і так було завжди. Я нічого про вас не знаю, ні про минуле вашого життя, ні про нинішнє. Ви так багато від мене приховуєте. Ви ж не станете це заперечувати». «Не стану, я завжди був трохи містифікатором, але ж і ви платите мені тим самим. На щастя, великий Сашем запевнив мене, що ви найсвітліша і найясніша істота на світі. Щоправда, я все ж таки запитую себе, чи не попався він з усією своєю проникливістю в мережі ваших чар, як до нього багато інших. До речі, що ви про нього думаєте?» Анжеліка віднесла уноріну на ліжко, яке та ділила з Лор'є. Потім підіткнула ковдру і дала доньці її скриньку зі скарбами. Вічні жести, однакові за всіх часів. Про великого Сашема? Він виглядає переконливо і грізно. І однак сама не знаю, чому мені його шкода. Ви дуже проникливі. Монсеньоре, запитав Мартіал, чи правда, що всі ліси довкола ваші? За договором із Масавою, я маю право розпоряджатися тим, що не належить індіанцям, які тут живуть. Вони мають невеликі села, навколо сіл поля, а решта землі абсолютно незаймана і ніхто не знає, що лежить у її надрах. Там може бути і золото, і срібло, і мідь. То ви багатший за короля? Що таке багатство, діти? Якщо бути багатим, значить володіти землями, широкими, як ціле королівство. Що ж тоді я багатий? Але в мене більше немає мармурового палацу, ні золотого посуду, лише кілька коней. А коли я вирушу в глиб країни, у мене не буде іншого даху над головою, крім зоряного неба та листя дерев. «Отже, ви їдете?» – перебила його Анжеліка. «Куди? Навіщо? Мене це, звичайно ж, не стосується. Я не маю права щось знати ні про ваші плани, ні навіть про те, чи збираєтесь ви взяти з собою мене». «Замовчіть», – сказав Жофрей де Пейрак. Він був у захваті від її обурення. Ви шокуєте інших жінок. А мені все одно. Та й немає нічого шокуючого в тому, що дружина хоче піти за своїм чоловіком. Бо я ваша дружина, і відтепер кричатиму про це скрізь. Досить з мене цієї вигаданої вами комедії. Якщо ви не візьмете мене з собою, я зберу своє військо і піду за вами. Я звикла жити в лісі, просто неба. Подивіться на мої руки. Їх уже давно не прикрашають золоті каблучки, Зате вони вміють пекти хліб у попелі і поводитися з мушкетом. О, я чув це. Всі кажуть, що сьогодні вранці вискаюга розіграли чудову сцену полювання. Що ж, продемонструйте мені ваші таланти, сказав він, виймаючи з кобури один із своїх важких пістолетів зі срібними рукоятками. Вигляд у нього був досить скептичний, і Анжеліка скипіла. Вона взяла пістолет і, з викликом глянувши на чоловіка, оглянула зброю. Він був незаряджений. Анжеліка вийняла з дула стрижень, за допомогою якого в дуло забивався заряд. Де Шомпол? Навіщо він вам? У дулі може бути пороховий пил. Тоді під час пострілу пістолет розірве. Мої пістолети завжди трималися чистими, пані. Проте така дбайливість видає у вас гарного стрільця. Він розстебнув пояс і кинув його на сіл разом з усім, що на ньому висіло – пістолетами, кенджалом, шкіряними мішечками з порохом та кулями. Анжеліка знайшла в кобурі шомпол, звичним рухом засунула його в дулу і кілька разів проштовхнула туди і назад. Потім, повернувши пістолет до темного вікна, клацнула курком, перевіряючи, чи є іскра. Насипавши в дулу пороху, Анжеліка вибрала кулю і покрутила її двома пальцями, перевіряючи, чи вона ціла. Тут немає затравного пороху. Використовуйте замість нього ці турецькі запальні пістони. Анжеліка так і зробила. Відчинив вікно, Мартіале. Ніч була напрочуд світла, хоча близько місяця застилав легкий серпанок. Он там на дереві сидить птах і дуже гидко кричить. Жофрей Депейрак дивився на дружину з цікавістю. Так, видно, вона воювала, думав він. Проти кого? Проти короля? Тонка рука впевнено стиснула ручку важкого пістолета і легко підняла його. Прогримів постріл. Пронизливий крик птаха відразу змовк. «Яка влучність!» – вигукнув граф. «І яка сила!» – додав він, стиснувши руку Анжеліки вище за лікоть. «Слово честі! У вас сталеві м'язи! Позитивно! Я все більше і більше переконуюсь, що у своєму судженні про вас великий Сашем не мав рації!» Але він сміявся, їй навіть здалося, що він трохи пишається нею. Діти, які спочатку затиснули вуха, вибухнули веселими криками і хотіли одразу кинутися назовні за підстреленим птахом. Однак жінки, які прибігли на із сусідніх хатин, завадили їм. Що трапилося, у чому справа? На нас напали індіанці чи пірати? Вигляд Анжеліки з пістолетом, який димився в руках, дуже їх здивував. «Це була просто гра», – заспокоїла вона їх. «Досить таких ігор», – пролунали буркотливі голоси. «Пані, чи подобається вам, як вас розмістили?» – поцікавився граф із поштивістю господаря, який приймає гостей. Бідолашні жінки відповіли, що все гаразд. Вони дивилися на нього із сумішю страху та захоплення. Нагадавши гордим ларошельським буржуа, що їхні дружини ані трохи не гірші і не дурніші за них самих, він підкорив їхні серця назавжди. І знову саме Абігель наважилася вголос вимовити те, що думали всі жінки. Прийміть нашу подяку, мансеньоре, за ту велику милість, яку ви нам виявили, незважаючи на всі наші помилки. Гоніння, яке ми зазнали, скорбота про покинуті вогнища, страх, що відтепер ніхто вже не подасть нам руку допомоги. «Усе це породило у наших душах сумніви і розгубленість, але ви змогли зрозуміти нас і пощадити». Жофрей де Пейрак відповів їй найніжнішою зі своїх посмішок. За Бігель він завжди був надзвичайно привітний. І дивлячись на нього, Анжеліка відчула, що майже ревнує. Вклонившись молодій гугенотці, він сказав, «Ви дуже добрі, панянко, ви покладаєте на себе провину за чужі помилки, яких ви самі ніколи не схвалювали». «Я знаю, пані, що ви намагалися відмовити ваших чоловіків від здійснення їхнього злочинного плану, оскільки здогадувалися, що він приречений на провал. Щоб там не говорили, а здоровий глуст маєте саме ви. Зумійте скористатися вашим даром і тут. І будьте наполегливими, бо земля, на яку ви ступили, не терпить жодної брехні та фальші». Ця порада була гідно оцінена. Граф побажав дамам доброї ночі, і вони пішли». Пані Карер поспішила за ними і, щойно вийшовши за двері, пошепки повідомила їм останню новину. Вона, правда, не була впевнена, що зрозуміла все до кінця, але головне вловила. Це точно. Монсеньор Рескатор і пані Анжеліка або одружені, або скоро одружаться, або щойно одружилися. Словом, у повітрі пахне весіллям. «Не впевнена, що ваші поради забезпечать безтурботне майбутнє їхнім чоловікам», – задумливо сказала Анжеліка. «Звичайно, ні. Я дуже радий. Це буде моя страшна помста. Видати їх на розправу своїм дружинам. Хіба це, зрештою, не гірше, ніж віддати в руки ката?» «Ви не виправні, сказала вона, сміючись. Він раптом схопив її за талію обома руками, високо підняв і закрутив. «Смійтеся, смійтеся, Люба моя матінка-настоятелька, у вас такий чудовий сміх!» Анжеліка скрикнула. Він тримав її легко, наче соломинку. Ви зійшли з розуму. Коли він опустив її на підлогу, у неї паморочилося в голові. І вона справді тільки й могла, що сміятися. Діти були у захваті. Ніколи раніше їм не доводилося бачити стільки цікавого одразу. Та ще за годину, коли їх зазвичай укладали спати. Ця нова країна подобалася їм дедалі більше. Добре було б залишитися тут назавжди. «Мамо! – крикнула Оноріна. – У нас знову війна?» «Війна? Ні, боронь Боже, звідки ти це взяла? Ти стріляла з великого пістолета. Це я просто так, щоби було веселіше. Але ж на війні весело», – сказала Оноріна. Вона була, вочевидь, розчарована. «Як?» – вигукнула Анжеліка. «Невже тобі подобається слухати гуркіт пострілів, бачити поранених, убитих?» Так, подобається», – підтвердила Оноріна. Анжеліка дивилася на неї з подивом, адже матері завжди дивуються, уперше відкриваючи для себе внутрішній світ своїх дітей. Але мені здавалося, ти була засмучена, коли побачила, що колючий каштан, дівчинка ніби щось згадала, і її личко затьмарилося. Вона зітхнула. Так, бідний колючий каштан, адже він помер. Але вона відразу посміхнулася знову. Зате цікаво, коли всі навколо кричать, бігають, падають, і всі такі сердиті. Дим добре пахне, і рушниці стріляють, бах, бах, бах. Ти сперечаєшся з паном Маніго, він стає увесь червоний. І ти мене скрізь шукаєш, а потім обіймаєш міцно-міцно. Ти мене дуже любиш, коли війна. Загороджуєш мене собою, щоби солдати мене не вбили. Тому що ти не хочеш, щоб я померла». Адже я живу ще дуже-дуже мало, а ти вже довго. Слухаючи цю промову, Анжеліка відчувала водночас і занепокоєння, і гордість.